Tenhle ten text někdy má výjít, já nevím, kde se to zdržuje. nějaký rejstříky nebo co, já nevím, co se je. A Vlastně ti z nás, kteří se trochu zabývali Zenem nebo zabývali se čínskou filozofií, tak přesto, že je to atributovaný Ashwagoshovi, který byl vlastně Sarvasti vádin. Hm? tak najdete tam všechny důležité prky čínské filozofie. Hm? Ten princip musí být napojen na vlastnosti a vlastnosti musí mít funkci. Hm? To jsme probrali na začátku. No a ty vlastnosti. Hm? Teď mluvíme o těch vlastnostech. Máme na jedné straně hm? to, to, co se nedá chytit, a to je stály. A na druhé straně máme to, co se chytí, dá a co je nestálí. A to jsme my, ty procesy od samého počátku. No a právě buddhismus se liší od jiného učení, tím, že my se dostáváme k tomu, co je nejvyšší, právě tím, že pronikneme. V tom je to podobné právě Patanjali, Yoga Sutra, některé z nás to studují, musíme proniknout tu světskou, správně tu světskou zkušenost, aby jsme se dostali k tomu, co ji přesahuje. Hm? A ta světská zkušenost je založená na počitcích. Hm? No a eh, světská mysl je ta mysl, která prostě je založena na rozlišování počitků. Podle toho my se řídíme, naše motivace, která řídí způsob našeho jednání, je založená na počitcích. A buddhismus tvrdí, to je podobný Joze, že právě musíme ty počitky zjemnit, aby jsme pochopili, jak funguje jemnější mysl a jaký je rozlišování jemnější mysli. No a jedině jemnější mysl napojená na jemnější počitky může hm? pojmout hm? jemnější objekty. No a my žijeme v zajetí hrubosti. Hm? No a úkol jogi, tak jak je popsaná aspoň v té autentické tradici, je, aby jsme se dostali k těm jemnějším počítkům. Hm? na základě těch jemnějších počítků my se dostali k tomu, co počítky přesahuje. Hm? To je vlastně buddhismus. Hm? Když se dostaneme k tomu, co počítky přesahuje, no tak se dostaneme k tomu, co eh, vlastně eh, se nemůže změnit. Hm? To, co se nemůže změnit, je to, co počítky přesahuje. No a teď naše situace je, že my sedíme na dvou židlích, to je i krásně vysvětlené našimi mystikami v západními, my sedíme na dvou židlích, na jedné straně my sedíme s tím, co je věčné, na druhé straně my sedíme na tom, co se furt mění a co nás frustruje. No a teď my poznáme právě to, co v nás je věčné, že pronikneme tím, co nás frustruje. A to, co, co nás frustruje, to se v buddhismu nazývá duka. Duka doslova znamená špatný nebe. Pokud my ulpíváme na tom, co je přechodný, no tak my Žijeme vlastně pod tím špatným nebem. Ale zase, to je paradox, kterým obzvláště pracuje čínská filozofie, včetně buddhismu, je, že my na jedné straně máme ten ideál, ale ty charakteristik a to použití toho ideálu my nemůžeme realizovat. Protože si nespojujeme to, co je v nás věčný, s tím, co je v nás přechodný, A nemůžeme to dát nějak dohromady. No a tento text nachází řešení, protože k tomu, co je v nás věčný, my se nemůžeme dostat, pokud jsme buddhisti, tím, že slepě věříme v něco. Víra znamená avakalpana v buddhismu. Avakalpana bylo okapana, to znamená, že klp znamená, že se skonstruujeme tak, aby jsme ava, ava znamená šli dolů, šli dolů k té naší světské zkušenosti, tak jak je. To je buddhismus. A ta světská zkušenost tak, jak je, to je právě to, souvislý nebo závislý vznikání. A to závislý vznikání ale v tomto systému funguje právě na základu toho nepochopitelného, což je základ naší mysli a což je základ všech fenoménů. No a ta mysl, ve které se to, co je věčné a to, co je přechodné spojuje. To se v tomto e, díle, tomu, tomu se říká álája. Hm? A álája to je mysl, která e, se lepí. Hm? Protože to je od kořen Li, se, protože naše mysl se lepí na objekty, hm? díky tomu, že se lepí na počitky, hm? protože my se lepíme na počitky, my se lepíme na mysl, která ty počítky rozlišuje. Hm? To je důležité poznat. To je i v terováně stejná. To, co rozlišuje mysl, to jsou vlastně počítky na základě vnímání. A to vnímání je vlastně vzpomínání. Hm? V čínštině máme ty významy pohromadě. jen znamená, jak myslet, tak i vzpomínat. Jo? My myslíme tím, že vzpomínáme. To už říkal starý Sokrates. Hm? Takže my musíme poznat to, že my vzpomínáme v rámci něčeho, co je, co je věčný, nebo co se nemění. Hm? A ty vzpomínky se stále mění, to myšlení se stále mění, ale může se jedině měnit zase závislý vznikání, který není rozebráno normálně v terorádě. To je to, co je prechodný. Prechodnost není, neobsahuje všechno. Nirvana není prechodná. Ale nejáství Obsahuje všechno. A, ta, to, věčnýho, a to, co je v nás věčného, a to, co je v nás přechodného, to je oba dva, ty složky naší zkušenosti, jsou, nejsou definované přechodností, ale jsou definované právě tím nejástvím. Nirována je též nejástvím. Přechodnost je též nejástvý. Hm? A jak to dá dohromady? Hm? No a teď se to dozvíme na základě tohoto textu. A na základě tohoto textu to se jmenuje vystání víry v Mahajanu. No a my si musíme na tu realitu sednout na základě toho, co rozumíme hm? a to, co v tom textu musíme pochopit právě je, že my žijeme v té alája, v tom vědomí, který se furt chce lepit. No a my si musíme vytvářet v tom lepení jistotu toho, že to lepení se děje v rámci toho, co se nelepí. Hmm? Je to jasný? Hmm, to je závislý vznikání. Hmm? To, co se lepí, to, co je prechodný, eh, musí být v relaci k něčemu, co se nelepí a co není prechodný. Jinak to nedává žádný smysl. Hmm? To, ta prechodnost. Hmm? Čili naše a kde se to lepí? No, může se to nikde jinde, se to lepit nemůže, venku se nic nelepí. Hm? Jedině, kde se věci můžou lepit, to je v naší mysli. Hm? To už říká starý moudrý Šariputra, že černý bík není překážkou bílému bíku, ale to jeho, co je mezi nima, to je ta překážka. A to ho, to je lepení. Oko není překážka barvě, hm? mysl není překážka eh, myšlenkovým objektům, ale to jeho mezi nimi, to je právě ta překážka. A to jeho, právě za, musíme se dostat, aby jsme se z toho já dostali na svobodu, musíme se dostat na ten. Eh, na ten kloub, kde to všechno visí, že jo? No a jak je to prezentované tady, protože já nechci, ty některé výrazy tady jsou hodně technické, ale ty technické výrazy jsou vlastně strašně důležitý, když chceme pochopit tradici Zen a chájen vlastně i Tientai, což jsou nejdůležitější tradice čínského buddhismu. A ty všechny používají vlastně tento text a ty výrazy, které jsou v tomto textu. Tak my jsme měli, že... Eh, že ta jedna mysl má dva aspekty, a to je aspekt takovosti a aspekt přechodnosti. To jsme vysvětlili. A, a pak jsme vysvětlili ten aspekt, který se nemění, a to je ten aspekt našeho poznání. Jehož objekt ani subjekt se nedá chytit, nedá se pojmenovat, nedá se nějakými koncepty pochopit. Hm? A čím se dá pochopit? No tím, že nemyslíme. Hm? Když nemyslíme, tak mysl tady je. Hm? Aby jsme mysleli, tak musíme dávat pozor vůči nějakému objektu. No v dávání pozornosti vůči nějakému objektu je vlastně vzpomínání. Hm? Protože... Eh, my dáváme pozornost k jinému objektu, protože si vzpomínáme na něco jiného. Když půjdeme třeba po, po Václaváku a projdeme Václavákem, všichni uvidíme něco jiného, protože nás zajímají jiné věci. Jo? Ale přitom procházíme stejnou ulicí, protože dáváme pozornost na něco jiného a vzpomínáme si na něco jiného. Na to, co nás přitahuje, nebo na to, co nás jako nechává odvracet. Na to, co k nám přináší libost nebo nelibost. Je to tak? Sami jsme to vyzkoušeli. Čili podle našich zvyků my pak pracujeme s pozorností. Je to tak? Souhlasíme, musíme, i pokud to nesouhlasí souhlasí s naší zkušeností, tak je to jenom prázdná teorie. Je to tak, že každý se obrací k realitě podle ty, na těch, těch vzpomínek, které vlastně jsou spojený s jeho libostí a nelibostí. No a teď jsme se dozvěděli, že ten aspekt mysli, který se nemění, se nedá pochopit myšlením, se nedá pochopit slovy, se nedá uchopit, protože je takovost. A takovost se nemění. A dá se to srovnat jako s... Zrcadlem a ty objekty, které se v zrcadle zrcadlí. Ty objekty, které se v zrcadle zrcadlí. My si myslíme, že jsou zrcadlo, ale oni zrcadlo nejsou. Oni jsou pouze ty obrazy na tom zrcadle. No a to zrcadlo a ty obrazy nejsou ze stejného materiálu. Pro nás ale v podstatě jsou. Pro nás, ale nejsou ze stejného materiálu. Ale z hlediska ty podstaty, oni jsou ze stejného materiálu. To je jedno, jestli to zrcadlo odráží hovínka, nebo odráží krásné objekty, nebo hnusné objekty. Z hlediska toho zrcadla, to je všecko, všecko na stejné rovině. A to... Právě to zacadlo, to je ta podstata budovství, jenomže zacadlo nemá žádný život, než to ta podstata budovství, ta žije. Hm? Protože mysl žije. A my, protože mysl žije, no tak my žijeme. No a my jsme bytosti, protože máme mysl. A když máme mysl, tak dáváme smysl věcem. Když nemáme mysl, tak žádný smysl nic nemá. No a z hlediska této mysli od samého počátku nic, žádný smysl nemá. Hm? No, protože ta se stále nemění, nic nemá žádný smysl. Co, co dává smysl, to je právě ta přechodná mysl. A to my musíme poznat s tou přechodnou myslí se musíme dostat do ty podstaty mysli, která se nemůže změnit. Ale ta přechodná mysl se stále mění. Tady její podstata se měnit nemůže. No a teď, jelikož autor se ptá, jelikož ta podstata mysli se nemůže měnit, nedá se chytit, nedá se nějak osnovovat na ničem, hm? ale přesto ta musí být, jinak ta eh, jakákoliv zkušenost nedává vůbec žádný smysl a smysl pochází z mysli. Hm? No ale z jaký mysli? Z té mysli, která už kombinuje to, co je co žádný smysl nedává a to, co chce tam ten smysl furt podat. Hm? Ale když ho tam podá eh, tak, aby eh, transformoval vědomí v moudrost, hm? tak můžeme získat eh, probuzení, jasnost. Ale když se vzdaluje od té transformace, poznání v moudrost, no tak my se nikdy k jasnosti nedostaneme. No a teď otázka, když je to tak, že tu mysl, která je naše podstata, která je vlastně budovství v nás a která je jedna mysl, protože nemá žádné hranice, ta mysl, co, co je nestála, no, ta dělá ty hranice. Hm? No a tak jak my můžeme, hm? my bytosti omezené, jak se můžeme k ty k jedné mysli, hm? která nemá žádný hranice, která je podstata všech myslí, jak se můžeme, hm? jak my bytosti, hm? My nejsme Budhové, proto se nazýváme bytosti. Vysudy Maga krásně vysvětluje, bytost je odkrojené sač, co znamená se lepit. Protože my se lepíme, tak jsme bytosti. Budha se nelepí, no tak bytost není. No a proto je v čínštině je fo. Fo znamená člověk, ne, nikoliv. No, to je krásná kaligrafie, to koupik možná cvičil. <laughs> člověk ne. Hm? No a člověk ne, to je podstata naší mysli. Hm? No a když to je podstata naší mysli, když je to něco, co nemůžeme chytit, hm? co si nemůžeme osvojit, co si nemůžeme přivlastnit, hm? no tak jak my se k tomu přiblížíme a jak to můžeme získat? se ptá, autor sám sebe. No a sám si odpovídá, přestože, hm, když, když víme, že všechny fenomény, ačkoliv o mluvíme, Neexistuje nic, co o čem se mluvit dá a co je možno mluvením zprostředkovat. Hm? Přestože my o těch věcech myslíme, hm? není nic, co může myslet a co je myšleno. Hm? Protože myšlení je proces, neexistuje nějaký já, který myslí. Hm? Kdyby existovalo já, který myslí, tak myšlení absolutně nedává žádný smysl. Hm? Myšlení je proces a to, co je proces, my chytit nemůžeme. Když to chytíme, no tak jsme frustrovaní. Hm? To neznamená, že máme myšlenky potlačovat, my je musíme pochopit. Ale jestliže pochopíme, že že myslíme, neexistuje nikdo, kdo, kdo, má kdo může myslet a neexistuje nic skutečného, o čem se myslet dá, no tak to znamená, že my se približujeme tomu významu. No a když přestaneme myslet, no tak my ten význam můžeme získat jaké význam? Ten skutečný význam mysli, který se nemění. Když nemyslím, můžeme ho získat. Ovšem ne, pokud na to nejsme připraveni, musíme na to být samozřejmě připraveni. No a tak tato tradice spojuje okamžitý probuzení s procesem probuzení. A to se musí chápat, ne jako něco od sebe odděleného, ale něco, co existuje současně. Současně všichni jsme probuzení a jestliže si to začínáme uvědomovat, no, tak jsme v procesu probuzování, k tomu se za chvilku dostaneme. Proč? Protože máme podstatu mysli, máme tu jednu mysli, která se nedá, nějak odstranit, protože dává smysl právě té mysli, která se stále mění. A dále... Jestliže už mluvíme o tom aspektu vědomí, o tom aspektu mysli, které je takovost, jo, to zrcadlo, pouze zrcadlo, které všechno odráží, hm? je, když už o tom mluvíme, no tak eh, ta mysl, hm? o který můžeme mluvit a která je takovost, takovost nemůžeme chytit eh, mluvou, ale přesto o ní musíme mluvit, když nebudeme o ní mluvit, tak nikdo neuvěří, že to máme. <laughs> jo? Pokud nemáme, to v zenu, ten prst, který ukazuje na ten plný měsíc, no tak my se, my, nás nenapadne, že máme ten plný měsíc. Hm? No a ten plný měsíc, to je vlastně ta vlastní podstata mysli samotné v této tradici. a tu vlastní podstatu mysli samotný, my musíme nějakým způsobem pochopit. A to pochopíme jedině tehdy, když o tom bude mluvit, uvažovat. Hm? Právě proto transformace našeho zkresleného vědomí a poznání se děje na základě správného slyšení. Správné slyšení vede k správné kontemplaci. Hm? A správná kontemplace pak správní meditaci. Hm? No a tak transformujeme hm? poznání v moudrost. Hm? A to je podle této tradice účel buddhismu transformovat poznání v moudrost. Hm? No a zatímco v Terevádě, jak Vysudy maga vysvětluje, je to proces rozlišování, hm? jako když malý dítě najde Něco stříbrného, lesklého na ulici a neví, ví, že to je zajímavý, ale neví, co s tím dělat. Hm? Tak to vezme k mamince, ta se na to podívá a ať to je jedna rupie stříbrná. A za starých časů stříbrna za to můžeme koupit tolik a tolik mouky, tolik a tolik rýže a tak to je jasný. No ale teď, když chce vědět ta matka, co e, opravdu je cena té mince, no tak to vezme k tomu mincírovi, který dává na to, ten, to razítku krále. He, no a ten si to vezme do pusy, kousne do toho, kleštěme to, to vohne. Zjistí, že to má 60% stříbra, tolik, tolik procent železa a tak dále. No a že momentálně na trhu stříbro má takovou a takovou cenu, jo? No a to je ta rozlišující mou, to je ta paní. No ale teď v této tradici to je jenom prostředek k moudrosti. To není moudrost. To je jenom prostředek moudrosti. To správné rozlišování nemůže být moudrost, může být pouze a jen prostředek moudrosti, protože ta moudrost je něco, hm? co eh, eh, musí to rozlišování překonat A tu vazbu na rozlišování překonat. Hm? No a pak v tom je ta svoboda. Pokud ne překonáme tu vazbu na rozlišování, hm? co se bude dít, hm? tak my budeme zkreslovat ty fakta. Hm? A ty fakta jsou takovost. Z hlediska ne ty my jsme, ale z hlediska ty podstaty jsme. Je to jasný? z hlediska ty přechodné mysle? Ne. Ale z hlediska ty prázdné mysle Neboli v takovosti? Určitě. V toho... Teď potom budeme diskutovat jinak, že se nikdy k textu nedostaneme. A my se chceme dostat k tomu textu. On je sice dlouhý, ale já ve zkratce aspoň ty základní pojmy, které přicházejí, vysvětlím. Teď my nemůžeme o té takovosti a o té mysli, která přichází, která. Přesahuje naši přechodnou zkušenost ve světě. My o ní nemůžeme nemluvit, protože jinak by o, o ní nikdo nevěřil, že ta mysl je. Proto vystání víry v Mahajanu. Ta mysl je Mahajana, jo? Ne nějaký hmm. Hmm, Něco oproti něčemu, ale ta mysl sama už je Mahajana a každý ji má. Takže každý má vlastně Přístup k Mahajáně. To není oproti něčemu, ale to je to, co integruje všechno. Hm? Proto ten čínský buddhismus je tak zajímavý, že ty nejdůležitější tradice vlastně integrují různé pohledy na realitu. Hm? Není jenom jeden pohled. A ty všechny pohledy jsou v rámci hm? Pouze a jen toho, co se dá, o čem se dá mluvit. Nemůžou být v rámci toho, o čem se mluvit nedá. A proto, když už mluvíme o ty mysli jakožto takovost, což je základ mysli, což je to zrcadlo, no tak... Když už o tom mluvíme, no tak ta má tež dve, dva aspekty. To je skutečná prázdnost a, sku a, a skutečná neprázdnost. Hm? <laughs> a ta skutečná, já už to nebudu teď překládat, protože eh, to, co se nazývá ta skutečná prázdnost, hm, to eh, prostě se nedá sloučit s jakýmkoliv zašpiněním. Jo? protože to tam prostě nemůže, nemůžeme nějak dostat do, čeho, do toho, co je prázdný, my nemůžeme dostat nějaký zašpinění. Hm? No a proto, protože do ní nemůžeme dostat žádný zašpinění, no tak ona e, e, sama o sobě e, transcenduje hm? e, veškeré rozdíly. A protože e, není spojená s jakýmkoliv iluzorním myšlením, hm? proto o ní nemůžeme říkat, že má obraz, nebo že nemá obraz, nebo že i má, i nemá obraz, no prostě všechny alternativy e, do ní nepasují. Hm? No a ta mysl, co je? co není prázdná, to jsou právě ty, teď to řeknu, nemá cenu to všechno překládat, to jsou právě ty, ty neskutečné, nezměnitelné cnosti hm? ty mysle, která se nikde nelepí a která nemůže přijmout žádné nečistoty. Hm? Ta mysl, která nemůže přijmout žádné nečistoty, samozřejmě zase souvislé vznikání, může existovat jedině k relaci k té mysli, hm? která eh, prostě má všechny cnosti. Hm? A ty nejsou prázdný, protože prázdnost je... Eh, eh, je se právě vyjevuje ve svých vlastnostech a ve svých funkcích. A ty vlastnosti a funkci, funkce nepatří žádnému individu, ale patří ty realitě, skutečné realitě, tak jak je, která nepřijímá žádné nečistoty. Tady je to trochu podobné tomu, co studuje Honza. <laughs> Ono to všechno nakonec na sebe navazuje. Jenomže výhoda toho buddhismu je, že všechno tohle se nedá nějakým způsobem přivlastnit nebo pojmout. Není to něco, co je ani skutečný, ani neskutečný, ani tak, ani tak. No a v tom je jistá výhoda protože se na to nedá chytit. No a my, ta, to lapání, to lepení se, no to je strašně hluboká vlastnost. A proto musíme, to je pak tantrické učení, i to máme to, i v Mahajáně, vlastně musíme přeměnit ten obsah ty mysle, ty objekty, ty mysle v čistou zemi. Mahayana je vlastně učení čistý země, který pak jenom tantrajana obohacuje těmi, těmi prostředky, které transformují vědomí v čistou vizi. No ale filozofie je stejná, no není žádný rozdíl. To, co je prázdný, je prázdný svou podstatou od všech nečistot, které můžou plynout do mysli a z mysli zase vycházet. Hm? No a to můžeme poznat jedině na základě víry, hm? protože to není naše každodenní zkušenost. No a teď vysvětluje, protože tu, to, co transcenduje to špatné nebe, pod kterým se nacházíme, pokud se lepíme na věci, lepíme na sebe, lepíme na věci, to je jeden proces vlastně. To se dá jedině transcendovat tím hlub, hlubším pochopením té mysli, s kterou musíme začínat. To je ta mysl, která se stále mění, která vychází a odchází A v této tradici vychází a odchází na základě těch obrazů. No a ta mysl, která vychází a přichází, která je nestálá, ta je závislá na tomu, čemu se říká Luno Tathagaty. Na ty podstatě mysly. Luno Tathagaty je. Podstatě, podstata mysli, kterou Buddha realizoval a my jsme ji ještě nerealizovali, tak musíme se, aby jsme ji realizovali, dostat se do procesu uvědomování. Jestliže se dostaneme do procesu uvědomování, no tak my pak získáváme svobodu mysli. Jistý jistou předchuť, předkrm svobody mysli, kterou Budha realizoval. Protože on může v každé situaci on může uplatnit tu rovnoměrnost. Totože on není vázán na ty jeho vlastní zvyky. A proto na základě právě ty, toho budhovství, který je vrozený mysli, která je ta jedna mysl, protože to budhovství nemá žádné hranice, hm? tak na základě ty, toho luna tatágaty, hm? což je podstata mysli, která ve stavu popletení se stále. To tvrdí Mahajánový sutny, vlastně plyne v šesti stavech existence, jo? Ale ona sama je, je, je, nemá podstatu plynutí, ale plyne v šesti stavech existence, ta mysl, která se mění. Hm? No ale. Ta mysl, která se mění a plyne v šesti stavech existence, ta je na základě právě toho přirozeného budovství, který je podstata mysli. To je ta jedna mysl. My nemůžeme o ty jedné mysli utíct, protože ta jedna mysl je naše vlastní podstata. Aspoň v tomto systému. To, co se nazývá přechodnost neboli Samsára, a to, co se nazývá nepřechodnost, to je ta podstata mysli, není ani jedna, ani rozdílná. Není ani stejná, ani rozdílná. A to, co není ani stejný, ani rozdílný, a obsahuje to, co je, co se mění a co se nemění, to se nazývá Alaya. Hm? To je logika tohoto. Hm? Čili jestliže studujeme buddhismu a zabýváme, zabýváme se trochu filozofií, tak máme vlastně tři základní vysvětlení o vznikání, což je co Buddha realizoval pod stromem. Souvislé vznikání na základě karmy, souvislé vznikání na základě vědomí, které se mění. To je asanga, to je, ten, to, je to rozvázání uzlů, co jsem přeložil. Jo? To je založený na tom. No a souvislé vznikání na základě toho budovství. No a to je tento spis. A to je taky Utara třeba, která je obzvláště populární v Tibetu. A v Číně ale je populární tento text. A zase rozdělování. Tato álája ve svých dvou aspektech nebo ve svých dvou významech, nebo ve svých dvou objektech. Jeden objekt je objekt ve skutečném smyslu, že se na něm můžeme nalepit. A ten druhý objekt je, není objekt, na který se nalepit dá. A když ty dva objekty se spojí, tak máme álaju a to jsme my. A podle toho my se řídíme, podle toho, na co se lepíme, podle toho my žijeme. Je to tak? Máme tu zkušenost. Hm? No a Budha se na nic nelepí, no tak není, není bytost. My se lepíme, no tak jsme bytostí. Hm? No a tyto dva aspekty, každý z nich, to je důležité, předtím jsme měli odděleně, teďka ale každý z nich obsahuje všechno v naší zkušenosti. Jak ten aspekt přechodný obsahuje všechno v naší zkušenosti, tak i ten aspekt, který se nemění, obsahuje všechno v naší zkušenosti. Proč? Arhat, Buddha jsou tady ve světě, nemůžou být někde jinde ale přesto vnímají ten svět úplně jinak. Proč vnímají úplně ten svět úplně jinak? Protože jejich mysl nelepí se na to, co je přechodný. No a to, co je neprechodný, to je něco, na co se lepit nedá. Proto je to, to skutečný. No a teď. V těchto dvou aspektech naše zkušenost obsahuje všechno, jak v tom aspektu přechodnosti, tak v tom aspektu proč. Protože my jako bytosti, my ty oba aspekty máme pohromadě, jakožto álája. No a tyto dva aspekty. Každý z nich může můžou obsahovat všechny darmy, všechny fenomény a můžou tež zrodit všechny fenomény. To hm? jsme měli, že to budhovství tež je základ pro všechny fenomény. Pokud není ta, ten stálý aspekt mysli, tak ten nestálý aspekt mysli nedává smysl. Pokud není ten nestálý aspekt mysli, tak ten stálý aspekt mysli taky nedává smysl. Můžou existovat jedině v zájemném vztahu. No to je tady vysvětlení toho souvislého vznikání, což je buddhismus. No a eh, ta mysl, ta alája, ta má tež zase dva, dva, dva to je velice důležité, dva, dva, dva, to, co má princip, to je čínská filozofie, musí mít taky vlastnosti. Ten princip nedává smysl, pokud nemá nějaké vlastnosti, že jo? No a ty dva aspekty, ty áláje, to je probuzený aspekt a neprobuzený aspekt. Hm? To je důležité, Jestli chceme pochopit zen, jestli chceme pochopit huajen, čínskou tradici to jsou to je těji a jeden je těji, jeden je pu těji. Jeden je aspekt bodhy a druhý je aspekt, co nemá bodhy. A body znamená probuzení. Že? Tak jeden aspekt myslím je probuzení, a naše mysl je založená na álája, protože se lepí na naši zkušenost. Až se nebude lepit, tak budeme buddhové. Ale protože se lepí, jsme bytosti. Ale to lepení zase dává smysl na základě těch dvou aspektů. Probuzení a neprobuzení. Výborné vysvětlení souvislého vznikání. Aby jsme poznali neprobuzení, musíme poznat probuzení. Aby jsme poznali probuzení, musíme poznat neprobuzení. Hm? No a to je souvislé vznikání. My nemůžeme mít probuzení bez relace k neprobuzení. A my nemůžeme mít neprobuzení bez reakce k probuzení. Hm? Jinak to Probuzení nedává žádný smysl, pokud není v relaci s neprobuzením. A neprobuzení nedává té žádný smysl, pokud není v relaci k probuzení, když už o nich mluvit musíme. Jestli ovšem získáme ten vhled skutečný tak, jak je, že rozdělování nemůže nám přinést hm? plný probuzení. No, tak jako vy ty mlčí. Hm? A ten, kdo pochopí to jeho mlčení, je jenom z Manžušry, hm? ten věčně mladý aspekt moudrosti, hm? Prágia Paramita, hm? Prágia Paramita ne, nemůže stárnout. Protože ta moudrost je stále čerstvá v každém momentě. A to je ta věčná mladost v nás. To, co se nazývá probuzený aspekt, to není nic jiného, než ta podstata mysli, která je bez, nepotřebuje žádný myšlení. Je bez myšlení. Hm? Ta podstata mysli nepotřebuje žádný myšlení. Ono je bez myšlení. No a to je ten probuzený aspekt mysli. Hm? A protože ten probuzený aspekt mysli je. Eh, nemá žádný obrazy, na který si vzpomíná. No právě proto je, se podobá prázdnému prostoru. Ale prázdný prostor je mrtvý, ale ta mysl je že živá. Ale jako? Jako prázdný prostor. Není prázdný prostor, ale jako prázdný prostor. To je vysvětlený později. Hm? No a protože je jako prázdný prostor, eh, přestože je hranice všeho, tak ona eh, se rozprostírá všude. Nemá žádné omezení. Hm? No a je to... Eh, eh, má jenom jednu vlastnost, no a ty se říká dharma dhatu, to znamená element darmy. Ten element darmy je založen na nirváně, nirvána je skutečná dharma. A ta má jenom jednu, jeden, jednu charakteristiku. No a ta jedna charakteristika, to je jedna Sféra darmy hm? to není nic jiného než to rovnoměrné tělo Budhy, dharma kája. Hm? A na základě tohoto rovnoměrného těla Budhy, na základě ty dharma kája, to jsou důležité vlastnosti slova a termíny, když studujeme Mahajánu, hm? na základě tý dharma kája, hm? my mluvíme, my moudří lidé, hm? my mluvíme o původním probuzení. To se nazývá penče. Hm? A výborný další aspekt souvislého vznikání, proč je tomu tak? Protože to původní probuzení a jeho význam může existovat jedině v relaci k tomu, co se nazývá šlčje, to znamená proces vlastně, počáteční proces probuzování. Proto proces probuzování v zenu je stále jsme na začátku. Není kam postoupit. A to se těžko dá přeložit je znamená, znamená začátek, bez začátku. No a ten začátek bez začátku, to je proces probuzování. To jsou výrazy, které jsou strašně důležité pro pochopení Zenu. Ty Zenový básně a tak dále jsou celý vlastně založený na tomto způsobu myšlení. Všecko se může vyjevit jedině v relaci. Nic samo o sobě nemůže existovat. Ale protože my furt chceme, že něco existuje, ten buď se vítr hýbe, nebo se prapor hýbe, no ale nic se nehýbe, toto je mysl se hýbe, to je zen. A ta mysl se hýbe, jestliže to pochopíš, tak máš původní probuzení. A když pochopíš původní probuzení, no tak jsi v procesu probuzování, který nemá žádný začátek a nemá žádný konec. Protože my nechceme odstranit nevědomost, nechceme odstranit svět. Svět vznikl z nevědomosti. My chceme proniknout nevědomost, proniknout svět a tím transformovat poznání v moudrost. To je poslání tohoto traktátu. Hm? Dává to smysl? Rozumíme si? Nebo povídám sám pro sebe? <laughs> Čili, jelikož všechno je v relaci k něčemu, tak to původní probuzení nedává vůbec žádný smysl, jestliže neexistuje proces probuzování. A ten proces probuzování, protože není nic, čeho by jsme se chytili, hm? to nemá žádného začátku ani nemá žádného konce. Proto se je nazývá eh, eh, začátečnický probuzování. Začátečnický probuzování hm? je slavná knížka hm? o tom začátečnickém probuzování. Začátečnický probuzování je Zen. Hm? z tohoto hlediska to, co se nazývá proces probuzování, což je začáteční probuzování, protože to, co chceš dosáhnout, se dosáhnout nedá. Hm? To je ten začalovený krouzenu. Hm? To začáteční probuzování nebo proces probuzování je, je, není nic jiného než to původní probuzování. Protože je na základě toho původního probuzování. Bez původního probuzení. Bez původního probuzení, pokud nevěříme, že to probuzení není něco, co my získáme zvenku, jo, ale je něco, co je v nás, no tak my se do toho probuzování nedostaneme. To probuzování musí být něco, co je v nás? No a tomu se říká eh, původní probuzení. Jestliže chápeme původní probuzení, no tak jsme v procesu probuzování. A když jsme v procesu probuzování, hm, tak my se vracíme vlastně k tomu, co je nám vlastní. Hm? V tom se liší právě ta nedualistická tradice od té tradice, která zdůrazňuje eh, pouze to analytický pochopení hm? a nezdůrazňuje to neanalytický pochopení. A to analytický pochopení musí být na základě, je v relaci k tomu, co se nedá analýzou pochopit. A hm? právě proto úkol není opustit samsáru, ale úkol je poznat samsáru tak, jak je. Hm? Je to něco, co stejně tak, jako to původní probuzení, se nedá chytit. No a my jsme frustrovaní, protože to furt chytit chcem a furt se na to lepíme. No ale tím nevyřešíme to tím, že tu, tu nevědomost, ten svět, že my odstraníme, ale že to pochopíme, že to poznání transformujeme, v moudrost. No a moudrost nachází tu rovnost v tom, co je, co je přechodný i v tom, co je co přechodný není. A to je ta podstata mysli. Zase jiná logika, ale všechno je vlastně logika souvislého vznikání. Ta logika souvislého vznikání dává eh, velkou svobodu v myšlení. Všecko se do ní vejde. Jestliže hm, pochopíme, že to ten proces rozlišování není, odlišný od toho původního probuzení, tak se můžeme dostat hm, k, k zdroji mysli, hm, zdroji vědomí. No a to se nazývá eh, ten eh, ultimátní probuzení. No, to je stav budovství. Aby jsme se dostali k stavu budovství, musíme pochopit, že to je v nás od samého počátku. Nemůžeme to prinést od z zvenku. A ten princip probuzování je princip proměnění poznání v moudrost. Nic jiného. A ta, ta, ta moudrost bude... Perfektní jedině za předpokladu, že neodstraňuje nevědomost, ale proniká tu iluzorní nátoru, iluzorní přirozenost to, toho, čeho, co, je, co vzniká na základě nevědomosti, nepochopení. Čili se jedná o integraci, ne o odstraňování něčeho. Čili ten, tady máme ten nedualistický aspekt. No a ten podle těch filozofů nedualistického aspektu, taky podle Shantidevi, umožňuje daleko rychlejší pochopení toho, co chceme. No a to, co chceme, no to je právě ten stav Míru a vnitřního ticha a integrace. A když to vysvětlíme na základě nedualistických, nedualistických filozofie, no tak podle. Je to filozofie, ten proces pak bude o to snadnější. Protože my nechceme něco odstranit, ale my chceme něco pochopit. Jestliže se nedostaneme ke zdrojí mysli a k tomu se můžeme dostat jedině, když nemyslíme, Hmm? No tak to není to ultimátní probuzení. Hmm? To neznamená, že nemáme myslet. Ale myšlení je k tomu, aby jsme si to správně všecko dali dohromady. No a pak meditovali na ten stav, který je skutečný, který se na nic nelepí. A hmm? no to je z toho vzniká to myšlení. A ten je vlastní všem bytostem z hlediska ty mysli jako takovost. Bytosti jsou budhové od samého počátku. Nedají se od sebe rozlišit. No a to je obsah budhova probuzení v této tradici. Že v té špíně viděl tu čistotu ve všech bytostech. No a tím pádem se mohl v jakýkoliv situaci jim pomoct, protože v nich neviděl nic v té podstatě mysli, co se lepí. A viděl v nich to, co se lepit nemůže. No a to už se to toho namluvili moc. Zítra se zmíníme o tom, jak se dostat znovu k to zdroji toho, co jsme a co všichni bytosti jsou, od konce do začátku. A pak je zase od začátku do konce, takže nemůžeme pochopit, nemůžeme pochopit od začátku do konce, musíme pochopit od konce do začátku, protože konec je tam, kde jsme, se lepíme. <laughs> Pokud nepochopíme konec, tak my nemůžeme přijít do začátku. Ale když pochopíme konec, tak se dostaneme blíž k začátku. No až do úplného začátku. A když pochopíme ten začátek, no tak zase od toho začátku se dostaneme tam, kde jsme. No a to je ta mysl, co se lepí. No a takže máš vývoj pochopení mysli od konce do začátku a od začátku do konce. A to je to vysvětlení. No a všechno dává smysl. No a je to výzva k, k hlubšímu pochopení praxe. No a nic, o nic jiného se nejedná, taky je to pouze teorie. tak Dneska jsme toho namluvili dost, můžeme udělat 15 minut pauzu, po 15 minutách pauzy dáme 3 čtvrtě hodiny meditace.